Draga bračo, slušamo u danas, današnjem evanđelju, današnje nedjelje Luka, 19. glava, kako Isus donosi upozorenje, to jest zapravo govori o gradu, svetom gradu Židova, Jeruzalemu, i govori, o, kada bi ti znao i to ovaj dan što ti donosi mir, ali je sada sakriveno tvojim očima. Vidite, draga bračo, Bog je onaj koji zna što će se dogoditi i što bi se moglo dogoditi, kao i zna ono što se nikada neće dogoditi, ali moglo bi se dogoditi. Naprimjer, kada Isus govorio o Korozainu i i gradovima, koji bi se, da su se obratili, da je govorio njima, onda bi već bili u pepelu i kostreti, posuti pepelom, i onda bi se zapravo obratili za razliku od Tira i Sidona. Ali u današnjem evanđelju vidimo kako Isus zapravo govori o Jeruzalemu gradu kojim su se Židovi jako hvalili i kojim se dičili i oni Židovi koji su bili u Izraelu kao i oni koji su zapravo bili izvan tadašnjeg Izraela to jest Izraela koji nisu živjeli koji su živeli među poganskim narodima. Ali te riječi Isusove možemo primijeniti na sebe. Jer Isus vrlo jasno govori o kada bi ti spoznao što je, što ti donosi mir, ali sakriveno je očima tvoj. Je li našim očima sakriveno, draga bračo, što gospodin od nas želi. A ako je sakriveno onda se moramo pitati što je pravednost Božija, to jest ono što kriz donosi, što je potrebno da učinim ili promijenim u svome životu kako bi ja znao što Bog od mene traži. Što je potrebno da zapravo dom njegov, dom molitve bude zaista dom molitve, a ne spilja razbojnička, kao što govori Krist onima koji su prodavali u hramu. Kako bismo mi zaista bili Boži i kako bi zaista Krist bio onaj koji vlada našim srcima i našim životima, dragi vjernici, potrebno je prije svega da znamo tko je Krist i čiji smo, tj. ko je kršćanin i što mu je činiti. Isus zapravo upozorava svoje, svoje u, u svojem vremenu, u tom vremenu zapravo upozorava svoje su narodnjake, ali i nas danas. I jasno govori zapravo da dom mora biti, dom njegov mora biti, dom molitve. A moramo priznati da često puta u životu i to smo sami iskusili, netko više, netko manje, da zapravo do molitve zapravo može biti i spilja razbojnička. Evo i moramo priznati da je zapravo mala linija, to jest malen korak između spilje razbojničke i utočišta grešnika. Naše obitelji, naše crkve, naše kapelice, sakramenti koje primamo, Morali bi biti ne spilja s kojima bi se dičili i išli u nadutosti srca svoga, oholosti ili opet u riječi o borstvu proti drugoga. Ili drugih već bi morali zapravo izgraditi prvo sami sebe, da bi tako mogli biti sol, zemlje i svjetlo svijeta za one koji ne vjeruju. Da budemo zaista svjedoci Isusa Krista, ali da me netko ne razumije pogrešno ne svjedoci ovoga svijeta, već svjedoci njegovog kraljevanja, ne ovdje, već u vječnosti. Ali također isto da znamo i da nam uvijek bude na pameti što god činimo ovdje na zemlji, draga braćo, vjerujte mi, sve odjekuje u vječnosti. Svaka sitnica koju propustimo učiniti, ili opet koju učinimo, ili opet koju još više učinimo nego što smo zapravo prvotno htjeli, zapravo odjeknuše u vječnosti, u našoj vječnoj nagradi ili vječnoj kazni. Evo, kada kriz govori o današnjem evanđelju i kada upozorava i kada zapravo govori malo, možemo reći depresivno, pesimistički za grad Jeruzalem, o kada bi ti znao i to ovaj dan što ti donosi mir, zapravo govori o sebi, o onome koji donosi mir. A tko donosi mir, onaj koji je zapravo jedan i znamo da mnoge religije, lažne religije ovoga svijeta imaju neka zrnica istine, na primjer islamu složit ćete se i složit će se da, da je zapravo istina te, ako možemo nazvati istina te lažne religije, da je Bog jedan, ali sve drugo zapravo je zapravo drugačije. I ne možemo reći da je presvetotrojstvo isto njihovom Bogu koje ga nazivaju Allah. Evo, to je samo jedan primjer. Ali to zrnce istine, moramo priznati, nije istina. Istina je sam Bog i ljubav je sam Bog. A da bismo mi baštili tu ljubav, to jest tu istinu, draga bračo, potrebno je da imamo ono što je prvotno, to je vjera. Zatim, osim vjere, da imamo nadu jer oni koji proklete duše u patlu, oni koji su u patlu, oni nemaju nade. Oni imaju donekle vjeru, iako okrnjenu vjeru, jer znaju tko je Bog i što on želi, što je njegova pravednost, što je njegovo milosrđe, ali nemaju nadu, zato jer je s njima gotovo za vijeke vijekova, vjekova, ne zato što je Bog nemilosrdan, već upravo zato što su oni bili nemilosrdni prema Bogu i nisu Boga tražili. Daleko od nas bilo takvo razmišljanje, draga bračo, da je Bog samo milosrdan i da će nam sve oprostiti. Jer takav Bog, naime, ne bi Bog niti bio. Daleko od nas razmišljanje da je dovoljna samo vjera, jer i džavli imaju vjeru i dršću, iako okrnjenu vjeru ako gledamo teološki. Daleko od nas da samo zapravo Mislimo da je samo dovoljno imati vjeru i nadu bez ljubavi, a znamo od koje je ljubav, to je Bog sam, onaj koji se ne da nadhriditi u ljubavi. Stoga je potrebno da imamo vjeru i nadu kako bi baštini ljubav, to jest, ako možemo reći, evo, slično tome, zapravo potrebno je da izvršavamo Božju pravdu, to jest Božju pravednost, a što je Božja pravednost? izvršavanje Božje volje i Božje zapovjedi, potrebno izvršava, izvršavamo Božju pravednost kako bismo bašnjelili Božje milosrđe. Božje milosrđe nitko od nas ne može kupiti, nitko ga ne može niti naći, nitko ga ne može niti spoznati, ali Božje milosrđe možemo primiti. Od koga možemo primiti? Ne od čovjeka, ni od oca, ni od majke koji nas najviše vole na ovom svijetu, niti od brata i sestre, već upravo od samoga gospodina. A ne zaboravimo, ponavljam, Božje milosrđe, dragi vjernici, jest ono koje je nesagledivo i nemoguće primiti bez Božje pravednosti, to je spravednosti koja dolazi od Boga. Ako ja ne izvršavam Božje zakone, i ako ne vršim Božje zapovjede svojom životu, mogu imati najljepšu propovijed, mogu imati najbolje prijatelje, mogu imati najpametnije ljude oko sebe, ili ja opet mogu biti najpametniji, ali to je zapravo jedno veliko ništa. Upravo zato jer Božje milosrđe silazi u duše onih koji zvršavaju Božju pravednost i koji sebe ponižavaju pred Bogom. Oni koji čine pokoru. Činiti pokoru, draga bračo, znači priznati koliko sam malim pred gospodinom i još više priznati gospodin je gospodar moga života, gospodin je onaj koji će zapravo dopustiti ili neće dopustiti da mi se u životu dogodi ovo ili ono. I tko tako razmišlja, tko u pokori živi svoj život, taj neće imati, imati problema sa onime što se zove duh ovoga svijeta. Neće toliko gledati, dragi vjernici, da bude najbolji, najpametniji ili opet da bude uvijek prvi, već će gledati da bude, da bude uvijek ondje gdje je Božja volja. Ono što je Božja volja za mene, ono što je Božja volja za tebe, je supravo da izvršavaš Božju pravednost. Stoga nemoj čekati, počni odma, sada i ovdje, da ne bi tvoja duša, evo bila, ona koja je spilja razvojnička, već da zaista bude do molitve ne po tebi, već po gospodinu koji sišao na dušu tvoju. U onome koji nas jača, kao, kao, kao što govori Sveti Pavao, u onome koji nam daje nadu, i onome koji nam daje vjeru u onome koji je ljubav sama. Neka nam zaista na, na, u našim životima gospodin podari ono što je potrebno i ono što je volja njegova. Da svoje živote suobličimo životu njegovome i da znamo da kao što je Kristova volja da mi živimo ovdje na zemlji kao što je On živio a kako je živio gospodin, živio je prije svega prvenstveno u odnosu prema Bogu Ocu, on koji je i Bog i čovjek i on koji zapravo poziva da tvoja duša bude zaista ne spilja razvojnička već dom molitve, koji nas poziva kršćane katolike da zaista budemo evo sol zemlje i svjetlo svijeta. Kako ćemo biti bez molitve, bez prave molitve, sol, zemlje i svetlo svijeta? Nikako, draga bračo. Stoga, stoga je potrebno da evo počnemo odma ovdje i sada, popravljati svoj život i okret, okretati ga ne toliko prema bratu čovjeku, već prema Bogu. U odnosu prema Bogu, što je prvotno, kako bi se to moglo prelijevati na one koji su naša brača u vjeri, ali na one koji nisu naša vraća u vjeri, ali mogli bi postati, jer Bog je umro da spasi ljude. Ali ne da ih spasi od zla ovoga svijeta, već da ih spasi od zla onoga svijeta. To je da svi mi budemo vraća u vjeri, ne ovdje, jer njegovo kraljevstvu nije od ovoga svijeta, iako ovdje počinje kraljevanje njegovog svijeta, to jest onoga svijeta. Velika je velike to misteri, draga braćo, i možemo razmišljati u nedogled i opet ništa ne spoznati. Stoga neka je od nas daleko i svako mudrovanje u ovome svijetu, o tome što gospodin želi, koja su vremena bila bolja, da li je bilo bolje ovdje ili ondje, da li je bilo bolje za vrijeme komunizma, za vrijeme careva, kraljeva, da li je bilo bolje u starom vijeku, srednjem vijeku, to su sve zapravo mudrovanja ovoga svijeta. Ono što Bog od tebe traži i ono što Bog od mene traži, da ovdje i sada odgovoriš na njegov poziv. Na njegov poziv da izvršavaš njegovu pravednost, to je izvršiš njegove zakone, kako bi mogao spoznati što Bog želi od tebe, u kojim smjeru da svoju djecu i svoju obitelj ili opet svoje roditelje, ili opet svoje prijatelje, u kojem smjeru da ih odgajaš. To je ono važno, draga bračo, i ne dajmo se poljuljati duhom ovoga svijeta, ne dajmo se prevariti duhom ovoga svijeta i ne dajmo se pokolebati ničim ovo svjetskim, da ne bi zapravo na sunjemu danu, to jest kada prođe ovaj život i kada će uskrsnuti dobri i zli, da ne bi gospodin rekao ti si zapravo, to jest dvoja duša, zapravo bila spilja razbojnička. Ti si rušio moju crkvu. Tamo gdje sam te poslao, tamo si činio nešto što nije bilo meni povoljeno. To jest što nije meni povoljeno. Stoga, evo, svako će zapravo primiti ono što je sijao. Mi sjemo ovom svijetu, a žeti će zapravo... Žeti će gospodin, to jest gospodin će nam dati ono što nam je što nam je zapravo, što zaslužimo. I neka je današnje evanđelje zaista na opomenu svima nama, a radost sa ste evanđelj upravo zato jer nas poziva u nadi na popravak života, neka nam je na opomenu da promijenimo svoje živote i ako smo dobri, ako smo uvjereni da je sve u redu, pokušajmo i trudimo se biti još bolji, i još više što je moguće bliži Kristu i još više oni koji će željeti u ovome svijetu sijati da bi Krist mogao reći valjaš, slugo, dobri, vjerni, tako neka bude, amen. U ime oca i Sina i Duha Svetoga, amen.